«Нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, Шевченко!» «Хай чабан усі гукнули, за отамана от буде, тичина!» «Хай вони виздихають йому до ночі, Коцюбинський!» Слід зазначити, що частка «хай» інколи поєднується із другою особою однини дієслова, коли акцентується на побажанні, а не йдеться про наказ – Хай колись навчися, панасмирний, хай же ти молодший будеш брехати, панасмирний, хай ти скиснеш із живих уст. Замість описової форми для третьої особи однини наказового способу, щастками хай, нехай, можна вживати форми наказового способу другої особи однини, що надає речення дійовішого характеру. Про мене хоч вовк траву їж, приповідка. Замість хай вовк траву їсть. Яка штучка, і не думай ніхто її зачепити, з живих уст. Замість хай ніхто не думає. Від дієслівні іменники, дієслівні словосполуки. Візьмімо фразу з газети. «Завдання ліквідації будь-яких порушень статутів і настанов, рішучого зміцнення дисципліни, вимагають докорінного поліпшення контролю за діяльністю підлеглих, розумного використання дисциплінарних прав, усунення помилок в роботі». Усі слова в цій фразі «українські», а разом із тим звучить вона не по-українському. Чому? Тому що її переобтяжена віддієслівними іменниками порушення, зміцнення, поліпшення, використання, усунення. Таке нагромадження їх з одноманітними закінченнями порушує мелодійність звучання монотонним няканням. Ускладнює фразу аж стає важко зрозуміти її зміст. Українська мова в побудові речення надає переваги дієслову в неозначеній формі і різних особових формах, а також дієприслівнику над віддіеслівним іменником. Ідучи за цією вимогою, треба було наведену вищу фразу скомпонувати так «Завдання – ліквідувати будь-які порушення статутів і настанов та рішуче зміцнити дисципліну, не вимагають докорінно поліпшити контроль за діяльністю підлеглих, розумно використовувати дисциплінарні права, переборювати помилки в роботі. З п'ятьох віддійслівних іменників залишився тільки один, конче потрібний – порушення. Вся фраза від того полегшила, стала простішою, приступнішою. Візьмімо ще одну фразу з газетної статті. «Всі чесні французи вимагають від уряду вжиття рішучих заходів», де так і проситься поставити замість від дієслівного іменника дієслова в неозначеній формі. «Вжити рішучих заходів». На жаль, про цю особливість української мови забувають інколи деякі сучасні письменники пишуть. Він щодня вчився гри на скрипці, замість учився грати. Для нього стало обов'язком додержання всіх правил гуртожитку, замість додержуватися всіх правил. Головний клопіт слуги – це запевнення свого пана, що тому без нього ніяк не обійтися, замість запевняти свого пана. Наведімо ще фразу з наукової праці. Тут ми бачимо вимирання окремих тваринних видів без залишення нащадків, де можна було висловитись простіше, ясніше і природніше по-українському. Бачимо, що вимирають тваринні різновиди, не залишаючи нащадків. Дехто помилково гадає, що перший варіант фрази Обтяжений від дієслівними іменниками є зразок наукового стилю.